نمولا نامتی توسی فخمت سے تدور ہے تفسیر قرآن دا باسی نمبر کے ست چپا محلہ بلرسل مرغز کی پتیران او دوزارالد کی شعر ہے جدید امیرائی دو پتیر ساتی اشاری تو دیسونیت کے ست این سیڈیز دکان نمبر تیس عبدالعفان بلازا نیزدی مینچوڑ جانگیر اراد صوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحیر موبائل نمبر زیرہ تیسائے اللاوی چه لون شوه. اوزان دی لون که دلتا که. مانسو دا اللا کتاب لخواله نرازه. نو اللاوی زبا دیم لون کم. ما ته دیم ضرورت نشتهی کنا. رابشی. سو کو جی نو غویانیو. سو کو جی. راندیو نپویگو. خریو جی. منگا نپویگو. یه وایا. ال تبام دا کسی خاره وایا. لون بے حقیقت که بڑونده. یادا چه لون بے دا کیامت براز پدې اعتبار چې ایس قسمه حجت او دابو بو سخني چې ځان په بیاخلاص کې التدار نشي ویلې پدې اعتبار وټړونی تاسو غوړې دغه سم مضمون الله رب العزت سوره طه حا کم ذکر کړي سوره طه په لسمه سی پارا آیات نمبر 126 کې الله یو سل <سؤال> سلی <سؤال> رشتن کې وَمَنْ آرَ ظَانْ ذِكْرِي او چاچه مخوضوغن ذِكْرِي ده قرآنِ كَرِيم زمانة فَإِنَّ لَهُ پَس بِشَكَد ده فَرَى مَعِشَةً جون بَوِي ظَنْ كَابِلْكُلْ تَنْغَ وَنَحْشُرُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا او پورتبا کومنگا دلرا پرست ده قیامت بانده آمَا دُنده حقیقتن یا آمَا بِدَلِيلَ رندہ حجتنا اس کسما دلیل بو سرنی قال رب لی ماہ شرطنی آما وائی بدے اے رب زمالی ماہ شرطنی اما ولی تا پورتا کمال را ولی تا اوچت کمال را آما رندہ وقد کنتو بسیرا حال داو چوما دنیا کی لی دنکے ماں خوب دنیا کیا اللہ ارسلی دل دلتا ولی زرننی قال عبوي الله كذلك هم دارنگه واتت کايات نا چراغلو تا تا يا تونه زمون فان سيته تا يركلو اغيلرا تا, تا زمون اياتونه شاتا غرزوليو وكذلك ليوم تنسا او دارنگ نن راز ثن سا پریب هو دیشیت کا نذ او دارنگ بدلا ورکومنګا اغه چالا اسرفا چ شرک وک ولم یؤمن او ایمان نراری بیاات ربی بی فیاتونو د خپل پروردگار باندې ولا عذاب الاخرته اشد و ابقا او ها ما عذاب د اخرته دیر زیاته و ابقا هميشه هميشه ده ا نخد ان کے عذاب دے بیا آزن اللہ و من ہا ہلا و این کادو تحذیر پی عمبر فاقلا دمو بیان کا و این او یاقینن خامخا غواڑی د لیفتینو کاچ واړ ویتالر ان اللذی او حینا دا قران کریم نا چوه هکړا مونږه تا تا له تفری علینا دې د پاره چې جوړ کی ته مونږ باندې علینا فمونږ باندې غیره غیر د قران کریم نا او په دا وخت کې اذن لاتخذو کا خلیلا او په دا غوقت کې خامخا او بنوی دې تالر په خدوس باندې کتا زمنګا خلاب س د قران کریم نه بل سوې نو بیا به د تا خدوس کی او بیا بره 200 ګرځي پیغمبر رفاق ته به سورې یونس کې تر شیو کنا و ايته ب قران ان غیر هاذا او بدل هو قران کریم نه الاو د د نه بل قران راळा یادې کې لګ تر میمو کا د دی الله وتوي د اوسو د اخخې چتا واړې غاړې دا دا قران نه دیواله چې ته په موږ باندې بل څه جوړ کی دا د زمانه د جاهلیت دا ظلمونو یو ظلم قران نه خلق اړول او غیر طرف تبوتل دا د زمانه د جاهلیت نه یو ظلم او سم دا راشه ده ته بعد قران درس کې د در په سراشی چې لیله ورشه چې لیله ورشه چې قران نه دیواله ته بعد قران درس تنهسته د یو در په سراشی اعلی پلان کیږي دا دا صف کولې سره نه پوهېلې شي پلان کیږي کی دا کیږي دا کیږي دا کیږي د قران نه د اړول د پاره او چې کله د قران پرې خو ده فقران نه فیصل نه کول بیا به خدوست ته قران, خد قرآن کریم وې ود لو تدهن ہنو فیدهنون دې دا, دا خو خې چې تلګ نرمو کې نه دای بام نرم شي تلګ نرم شندای بام نرم شي خو نرم نشي مداهنه ته نه کې تاکلاشه ولاولا او کچار نه وې ان ثبتنا کدا خبرات مونږه مضبوط کړه وی تا لالا قده ک ت ترک نو نو تحقیق سره نځي و چې تمای له شوی دای دا شی ان قلیله په ميلان لک سره اذا لا ازقنا کا په دا وقت کې سکولې ب مونږه پتا باندې زيفل حیاته دو چن عذاب د ژوند وظیف المماته دو, دو, دو چن عذاب د اخرت ثم لا تجد لك علی دن سر بیا بن مومته بیا بن مومته د ځان د پر اپ مخابل کہ نہ سویرا سو گم دادی ای زالہ ازق نا کا پیغمبر پاک تا اللہ و تاریخ دے مت تا تاتو می عذاب در کلو دچھن عذاب کہتا قران پرے خود سوچ کوئی کھا کہ قران دے پرے خود او غیر شی پ روان چھئی نو دچھن عذاب پیغمبر تا اللہ دنیا او اخرت دچھن دچھن عذاب بدرکم پیغمبر تا اللہ دا و پیغمبر نہ دان دل او تاریخ ز ما او تا او ہر عالم تا که مودا هنت یو کا د الله د کتاب مساله د پری خدا نو غره عذاب لدر کو او قانون خدا دی چې عذاب برابر وي نه دلته والے بیا ډیر نو دې کې دیتا اشاره دا چې مرتبه د لویانو سزا به دیم لوی وي یا زین فمانه د دې صرف عذاب سره عذاب د دنیا او عذاب دا اخرت الله اکبر خو چې مرتبه د لویان نو الله بدل عذابم بیا ډیر درکې و این کادو او یقینا غاڑی دیخ و خویدی لیست فی الزونک من الارضی دیز اینا باب شروع کی درین باب او پا دی که دا مسئلہ ذکر کئی چه آل اخراج الامرین بالمعروف ونہی نانی المنکر سبب لنزول العذاب آغا خلق چه غی امر بالمعروف او نهی دا منکر نکئی دا خلق د علا قون یستل او دی لزائن نو ورکول دا سبب دا نازلی دلو دا عذاب دی چا چې حق پرست دا کلو نوخ کلی دی پا آئی بانده عذاب را غلده او دا سبب د نازلی دو دا عذاب ده او بیا با سلورم مساله ذکر کی پا اغ ایک سو تین که چا استحزا اکڑا د دا, دا غی حق پرستو پورې ٹوکی ور پوره اکڑی نو پا دای با عذاب رازی بے پمینس کے درې خبره ذکر کئي ترغیب ال او تخویف مور ازینوتا او دلیله عقلی الله اولا مسلا ذکر که یود و این که دو یقینا غاڑی خام خواد یاو بیشا که غاڑی دی لیستفیزونه که دا چه چلونه جوڑ که تا, تا لیستفیزونه که دا چه او یا روی تالرا من الارضی فا آغاز مکه که پا آغاز مکه دا مکه که لیو خرجو که دید پارا چه او بسی تالرا من ها دا آغینا و ایزانا او پا دا وقت که لائل بسونه سار بنشی دی خلافا که رستست طريقه کړه د الله تعالی طريقه د اغه چا چې مخکې لي غلو من قبل که مخکې لي غلو قبل پاکستانه مر رسولان د انبياونه سنت من جوړ کړه د الله تعالی طريقه د اغه چا هي جوړ کړه د چې تحقیق سره لي غلي دي قابلکہ مخکستانہ مرسلینا د انبیاء خلونه او نه به مومن ته لسنته د طریق زمنګه د پاراته ویلا بدله دل اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ ترغیب ال القرآن اقیم الصلاۃ لدلوک شمس قائم کا منزلرا لدلوک شمس د وقت د مايله کې دو د نوورنا د وقت د زوال د نوورنا اله غسق الليل ترتياره درش به پوره وقران الفجر او قائم کا اغل استل د صباح بشکل استل د سبا کا نمشود د وقت د حاضر د لو د پرشتو مشهود وقد د حاضر د لو د پرشتو دګډره پرشتي راځي <تصالح> اقیم سوالاتا لی دلوک الشمس دا وقت دمائلہ که دلو درنورنا الاغ غسق اللیل تا آغا تر تیاریدش پی پوری پرویزه وی منزون چکم دیانو دو دی والی وی گورا یو اقیم سوالاتا لی دلوک الشمس الاغ غسق اللیل او یو قرآن الفجر داگا دو مزون دی قرآن نصابیت تی عدیس خواه مانینا نو آغای قرآن ندو مزون سابیت تی بس گورا بس داگا دینو و توا یار خسایده خبر دیو آیا منو یا دو دی خو یو چه کم دی ناغد دلو که شمس نواخ لی چنور سٹی ملا مایلشی در دی نواخ لی آغا ایلا غسقی لیل در شپی در تیاری پوری دی یعنی در دول سو بجو پوری تب اولاد در دول سو بجو پوری در شپی یو موز بکی تر آغی پوری بس نور بسنه که دک که تیو کوزا دا خویل زامی جوابا حقیقت کې دې کې پنځواړه مزونه راول د شمس نا تر غسق الليل پوره تیارې در په پوره سالور منزونه شو او قران الفجر نا منز د سهار شو منز سهار شو نو پنځواړه مزونه شو او دا نغه د قریب کریم نا پنځواړه مزونه نور ځای نام ثابتېږي لکه سوره طه 130 کې برآشي دا نغه سوره روم آیات نمبر 17 او 18 کې برآشي چدا ثابتېږي د قران کریم نه الله اکبر وقران الفجر لستل د صباح الله اکبر ومن الليل او د شپه نه فتهجت به پس بيداری کوته به په دې سره د قران کریم سره نه فلاتلک د زائد حکم نه استاد فاره یا زاهد انعام د استاد فاره نبی عليه الصلاه والسلام په تهجد کول او د د استاد فاره یا زائد حکم د استاد فارا پیامبر فق تعالی فرمائیں او حدیث کرازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائیں حضرت عائشہ فرمای رضی اللہ تعالی عنہ چې نبی علیہ الصلات عمل داو چې اول سرکاتا تہجد به کول رمضان او غیر رمضان کې نو اتب چې کم د ویت داو تہجد او دای نه علاوه درې بدابا وترو asa ayyaba asaka آ سا قریب دایې وا سکا چې پورت کتا لرا رستا مقام محموده اغا زای سټایلی شوی خیسته دا یا سدی هي شفاعت النبی له شفاعت د پیغمبر په لار په امت د فارا په حکم د الله اغا شفاعت د پیغمبر په لار چې د امت د پاره با شفاعت کړي لکه حدیث رازی چې اول به خلکو باری طالعوں پہ صلاح نشورو کہی نو خل باندې باندے با انتہائی تکلیف راشی دی با ٹول راشی آدم علیہ السلام سخا آب و توائی نفسی نفسی ما سر دخپل زانان دے بیا آب نوح علیہ السلام سخا آب آدغہ سے جواب ورکی بیا ابراہیم علیہ السلام سخا بیا مسا علیہ السلام سخا بیا عیساء علیہ السلام سخا دار طول بدغه د نفسي نفسي جواب ورکي او بیا به خلق راشي نبي عليه صلوات و سلام صفا نبي عليه صلوات و سلام به خدای تعالی دربار کې سجده وکي الله بو تو فرمای ارفا را سکه محمد صل تو تا وغاره تعالی بدر کول شي او بیا به شفاعتونه چکم دنو شروع شي او ګورا د دیو اچنا پیغمبر پاک حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائیں دا هر یو پیغمبر دعا او دنیا کی غختوا او زماټ کم دعا دا نو غرس تو کوم قیامت تا شفاعت لئ امت یوم القیامه اغاز قیامت ترست کوم چې زغبل امت لا شفاعت کوم دین دا معلوم شوه چې قیامت کې با پیغمبر پاک شفاعت کئ او دا الله فین سن بکئ دا غنا مخ کی قبر کی دا چې سوکې شفااد ک دا ننظر بلکل غره دا بلکل غتهه او د دی حقیقت چې کمم دی نوشتهريله واکبر وکووره بې اوا ا را صدق دا زائد داخل کې ه مو د دا ځای داخل داخلې دو د او باې ما له موخراه سویدقین ځای د ستلو د زت نه د ستلو غور یا زائد داخلي دلونا اغه هم مراده يا دا چې داخل کې ما او زائد داخلي دلو د عزت ته او اخرجني مخراج لرا او باسمالار زائد و دلو د عزتنا مکه معظمه او يادا منا مدخل الصديقين نه مراد قبر او اخ مخراج الصديقين نه مراد دام قبر او مود خلصیدقیننا مراد درې ممانات جنت او مخراج صدقیننا مراد دنیا یا الله د مکه نامه عزت سره او باسه مدینه عزت سره داخل کی قبر ته عزت سره داخل کی په عزت سره مې او دنیا نه مې عزت سره او باسه جنت ته عزت سره داخل کی و جاء ليو غرزوي سما د پارا ملذ ان کا دخل طرف نہ سن تو انن غلبا حکومت نسيرا امداد وقل جاء الحق و يشرق الحق و زاحق الباطل او برباد شو باطل بيشاك باطل كان زحو قا دي بربادي دن کي يا و ا چراغ حق او تختي دلال باطل او بيشاك باطل هميشه تختيدن و ننزلو من ما هوا شفاء ورحمت للمومنين او رالی گو منگا دو قرآن کریمنا رالی گو منگا دو ما هوا آغاصو شفاو ورحمتو للمومنین چغا شفا دا ورحمت دفارا دا مومنانو ولا یزیدو ظالمینو نزیاتی ظالمان لرا نزیاتی ظالمان لرا الا خسارا مگر طاوان ہی طاوان ما هوا شفا اللہ اکبر دی زیوانده بازی مفسرین کرام دا تاویز مسالہ ذکر کئی نو والا بهتر خبر خدا دا چې تعویز نه ځان بچ کړي شي تعویز نه ځان بچ کړي شي کمه دعا غانی ما سور دعا غانی دی اغه یاد کړي شي او اغه ځان باندي لستل شي که کدا سی ویچه د قران او د حدیث توغانی وی او په وخت د ضرورت الی کله شی او غاړه کې واچول شي نو دا جاییز دی او که یا حروف اولی کللی شي هغه اوس کللی شي نو دا جاز دی او که نه نو داات سا چې په کې پلوستلو کې خود چا اختلاف نیشته یو سړی یا دوولې نیشه اوغتهغاړه ک واچلی شي دقرآانی دعاگانې نو دا هم ټول پدې باندې قائل دی او پدې کې هم دې چا اختلاف نشته انکار ته صرف دغه د نن زمانه معتزله عثمانيان دا منکر دي امام قرطبي پدې باندې باس کوله ده هغه روایت را نقل کړی دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه هغه وایي چې دا جایز دی لکه امام قرطبي اول حدیث را نقل کای بیا وای او داو باندې ساختونه علام ذکر کوي چې دام جایز دی لا کاو ویه ان تكتب شیام یا ان تكتب شیام بشیمن اسماء اله او من القرانه ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض او يسقيه فاجازا سید ابن سید ابن المسيب وایده دی لیکلو د دې اجازه تو سید ابن مسیب رحم الله ورکل ده امام مالک رحم الله کول له ا م چلا با سبت الکتوب اللتی فی اسماء الله تعالی على اعناق المرضى على وجه التبرک دا چې اوس اړه د کتابونو کې د الله نمونه وغیرہ عادب مریضانو تواچه غاړتان د جایز ده جایز ده د دې کې سګونانش تا خدا نن ګوره کا تعویز لچزی نو ګوره با چې تاسو چا څنګه خزم اسنه چې بدتی سخروانې د بدتیانو اکثر تعویزونه ګوردا شرکیه کفريه یو دای پکه خرافات لکی کلا سوک پکه دیونوم سوک پکه دبلنوم علامه ابن سیرین قوله رانه کلکل دے دارنګ د دا امام زه حق قول رانه کلکل دے او دارنګ نورم روم علما کرام دا قاضی هاان دارنګ سونن داریمی کېوایت را ځي او لای کرام زی ک کوي چې دا جایسدي خو چې ځین نو اول خو دا اوکه چې دواگان یاد دی ځان د پاره شی دا غ اغ سرم دییر زیات کوي او که داسی نه نو بیا داسې وکه چې ضرورت تیو یو سړی ویل نشی یا د کول نه شي نو کاغته سر تکلیف یا شته نو جایز دی په داسې سړڅخ ل چې هغه دله جایس چې زونه او که نارو والا سخلارنه گنا زار بیا په تاباندې پدې نخلاسه کې چې زه سو ما خو مولاده ما په خه ګومان وکړ خو ګومان دې پیلا کو پبدتی باندې خو ګومان کې سلا یو سړی د الله رب ال عزت د پیغمبر د سنتو خیان نه ساتي هغه ستا سره خیال ساتي کافر کېګو کوم شرک کېګو ستا سره خیال ساتي چې څوک یې یو سړی سره د پیغمبر د سنتو غامني هغه ستا خیال نه ساتي هغه صرف پل خېټه سرکاري <حفلا> <علا> و اِذا اَنَم نهار کلا چیمنګا اِنام کوال الانسان په انسان باندې ا ر ازوانو د مخالید قران کریم نه او او لری کیږي به جانب په خپل ډاده باندې او هر کلا چور رسیدا تکلیف کا نه یو ساوید نه امیدت رحمت د باری تعالی نه او یا طول پټولا عمل او کیا لا شکلتی هر یو دند دین عمل دو کیا لا شکلتی په طریق خپل باندې یا ا پعادت خپل باندې یا پ ا عقیده د خوخوی درې دي العادته الطريقه الاعتقاد المذيو عنده درې واړه مان کرام کوي الطريقه خپل باندي د عمل او کې عادت خپل د عمل او ضغن فله فاغ اقریب انده عمل کی چسکای فربکم فسربتا سوو د پاوچا باندې هو اهد سبیل چغلا هو اهد چغاو دیر د په ہدایت دیر پې اعتبار اغه د اغه د په ہدایت باندې پې اعتبار دلاره چې سوغ په ہدایت باندې ده نو الله رب العزت په خبر ده ویسالونا کاو تاسو کایستا نانرو ہے انروه په د روح کې الله اکبر الله کد روح نہ مراد قران کریم شي نو ايات متعلق ده د 83 لمړی ايات پورې چې ار دی دای اعتراض کړي د قران کریم نه تر دې پورې چې دای ستان د دې قران کریم بارکه تپوس کړي چې ايو شین هوا دا پکې لاسه شه د دار کمز نه راوړل ده نو یا دا مطلب او کد روح نہ روح ي مراد شي نو بیا سوال مشرکین او کړو په ایماء او اشاره د يهودو سره الله اکبر و يسالونك عن الروح او تاسو کایستانه ان رو هی په بار درو کیوایا چی رو مې نه امر دو حکم دراب زمانه دې او نه دې درکلې شو تاسو دا علم نه الا قليلا مگر ډېر لګ د دې نه چې کوم نه دا نه معلوميږي چې یو تان چې دی نو هغه حقیقت د روح باندې پويګينا ځکه سکوت د شری مستلزم نه د امتنا د معرفت لره د دې وچنا اولما کرام هغه معنی د روح کای چې روح دارنګې وما اوتیتم منل علم الا قليل قراءت امشک په روايت د عبد الله ابن مسعود کې دام راضي وما اوتو منل علم الا قليل د علم نه د ورکلشوي نو اغېله نه د ورکلشوي نو دا په دې کې نه سنره يهودره خطاب شو نو دین نه دا نه معلومي چګینه بس د روح باندې د اډو څو پوی گیم نه نه کلا کلا دا سی وی شرع یو ځای کې سکوت او کی دواجه د دینا چې پام او مت باندي د اغه شی معرفت مشکل وی د وجه د دقت او مشکلتیا د اغه امرنا نه د دیو جنا شرع سکوتو کې ورنه علما کرام ذکر کړي چې روح دایو جسم لطیف سارن فی البدن سور، سوریان المائی فی الورد دایو دا سے باریک جسم دے چې گل کی اوبو گل تا اوبو آچی اغا ترو تازش گل ڈکے دارنگی دا دی سوریان جسم کې داسی وی و بی حیات البدن ازا وجید فیهی و ممات البدن ازا خرج من ہو کاله چې جسم کې دن نوي نو جسم کې حیات وی او کال چې جسم نه اوزي نو جسم کې بیا چې کمنه حیات نوي او جسم بیا مړ وی علما دا تعریف کړي الله اکبر دا تعریف غاڼه حل قران کلکلره علامہ محمد ابن باو الدین عام राणा کلکلدې القول الفصل کې شرح د فقيه اکبر کې دارنگی اللہ ما آلوسی شکری رحم اللہ ال آیات البینات کم را نقل کرده دا اجماعی مسئل ده پده اجماع ده او دا غینا مخد که دا تعریف کئی والذی دل عليه الکتاب والسنة و اجماع الامة پده بانده و ای دومت اجماع ده او قرآن و سنت پده بانده دلالت کئی او دینا دا خبر ثابت ده چی روح دا شئی ده دومت پده اجماع ده دا اجماع ای مساله ده هم اپ یا خبر اده چنين وخت کې خلق را له او هغه وای کنا چې روح او زم دغه نه پسم وای چې کم دنو خلق ژوند دي وای تو تا وای د پیغمبر پاک خبر کمزای کېده دبر صوی مدینه کې روح کمزای کېده کمز نو صوب کې غالیان دي امو دي قبر کېده کنا لکه او کاړ او کاړ او دارنګ یا بل فاروقی اوی بچ کومنه دا بالکل وی لکه تقریر نه ما ورېدلې دي اوی به داسې کړه وی ګورا د پیغمبر پاک روح چې کوم نه دا وی چې کله الله پیغمبر د جسم نه اوباسو نو د بایداسه غر زیدو غر زیدو دنیا کې وای د پیغمبر د جسم نه ولا بل زائی ملاو نشو زای مه لا نه شود بیا د جسم ته رالو د پیغمبر روح پد جسم کېده زکه وای کد پیغمبر روح پد جسم کې نو بیا په ادنا زای کی, کی, کی روح ولکه خود پیغمبر د جسم نه اعلی زای شته نه نو د اعلی زای نو په ادنا زای کی روح د پیغمبر پاک کې خود لدار پیغمبر پاک بیزتی ده چا کې کې نو د پیغمبر پاک بیزتی الله نه کوي نو د پیغمبر پاک روح وای بیا یې نه هی پدې قبر کې د يهود غلو ده دا یوه یوهودو غلو د غلو انتها ته د عیسایانو پیران یانو غلو ده او دا یی انتها ی غلو تر رسیدلی په دیکه نبی علی صلاتو سلام په دې باندې جما دا اتفاقی مسلک ده احادیث کثیره صحیح ها او نصوص قرانیات قطعیه په دې باندې شاهد دی چې د پیغمبر پاک روح مبارک دا چې کوم دا ف اعلی الین د جنت کې ده اعلی الین د جنت کې او احادیث کثیرا نبی علیه الصلاۃ والسلام وی الله همغفرلی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلى یا الله ما تبخشو کې فما مروانیو کې او ما رفیق اعلی سره او کې رفیق اعلی فی اتفاق د محدثینو باندې آ جنت ته جنت روح د نبی علیه الصلاۃ والسلام علته پدې دوه امت اجماع دا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام روح اعلی الین کړي دا غالیان چې کم دا غلولیا دا غلولیا چې کم دي نو دا اصل کې د قران منکر دي د احادیث کثیره او صحیح هم منکر دي د اجماع هم منکر دي د زکدا څخه خبره کوي هيا او تفوس نو وکا نبیا په بو هی تلذی الیخه بیا په کیسوبني تپوست یو کاه ستې دا وای چې د پیغمبر پاک روح په اعلی ځای کې نه سی او د نا ځای ته بوزداش کال راځي دا خو تار قران او د دې سپه مقابله کوي او د قران صاحب مقابله کې قياس ابلیسیو که شیطانی قياس ته وکاو شیطانی قياس نکړه د خو دمر ته تاسو تر نه کومه چې دارا توایا چې ارواح ماه کې پیدایي دام تقریبا اتفاقی مسله ده څو زوځه اختلاف کړه دغه اتفاقی مسله دا ده چې ارواح مخ کې پیدا دی او اجسام وروسته پیدا دی د پیغمبر پاک روح مخ کې پیدا او د پیغمبر پاک جسم نو پیدا نو دارات اوه چې هغه ټیم د پیغمبر پاک روح په پا اعلی ځای کې وو کو پاد نه کباله زای کو په دنا کو او چې التکه سمهالیت نه راته ننن څنګه مهالیت راغو د قیاس ابلیسی ته دیته محتاج شوی چې د قران په مقابله کې قیاس ابلیسی او قیاس شیطانی کې قیاس يهودي او قیاس نصرانی کې دا کم زانه دوه کو دا غلول غلوده انتهایی او دا خلک د دې نه بیا مفتلا شي په نورو نورو مرزونو کې بیا وای پیغمبر پاکه لکه د دې ځای نه بازي خلکو دا اوسم په دی باندې قائل په پنجاب کې اور ډاله چې هغه دا وایي وای په پنجاب کې اوس د پخپلو کې دوړل شي او هغه کې چې کم دن یوې ډاله دا وایي چې پیغمبري پاک د جمعه پر اس باندې د هر ځینن درود شریف اوري چې په اماره پاک پخپل قبر کې او څوک په درود نو ویني بنپس درود شریف آوری بے نفسی دا غلو د کم زانا دا غیتا چه کم دے اللہ ما ابن الحادی ذکر کئی اساری ملمون کی کی وی دا دی سایانو قول دے چره یسا تا خدای ویلو دا بے اینی آغا نظریه دا وی چه سوگ دا وی اوای چې څوک داوي چې مسجد نابوی نبو... ن... کې هر ځای کې چې څوک کم ځای کې مسجد نبي کې څوک درود وای اوای نبی علی صلوات و سلام او د امام د عیسایانو نظریه دا چې ایسا ته خدای ویلو د کسو وی دی پیغمبر ته خدای وای افسارم المنکی کې ابن ال حادثه ذکر کړي الله اکبر دا روح سا ساطع ګټه نو دا اجماعین نظریه دا چې روح دی تاوي خوا غریبن خبر نه دي نو اگر نه اجماع منی نوران منی نه واللهشينا او کچريخواښشي زمانمنګله ن ذهب نهبيځ او حنا کامالته جيدو لکه علينا وکیله کچريخواښشي زمونګ نو خامههاب بزمونګ ا قآه او حنا لرب کو منږ ا قآ چې و د منګ تعته د ځان د پاه په مقابلله زمانمنبان د تتزان د پارا پدې سره په مقابله زمونږ کې وکیل اسوګ کارساز ماګر مهرباني د طرفا درفستانه یعنی تسلنے بیر السلامتا بهشکه فضل د باری تعالی د پتا باندې کبیره ډېر لوی قل اینی جما تل انس والجن او یا که چره جام شي انسانانو پیران الا ایتو په دې باندې چراتلو کې د بیمسل د قران په مسل د دې قران کریم باندې شي په مسل د دې باندې اگر وازید د دې د بازنونو د فارازو احیرا مددګاران ولقد او تا کی سربې انکړي دي منګا د فار د خلکو په دې قرآنی کریم کې د هر قسم مثالنا فاب اکثر الناس بس انکار وکړ اکثر د خلکو نه الا کوفرا مگر کوفرا د کوفر نه انکار نه کینور د ارسن انکار کړي په قرآنی کریم باندې کوفر دی باندې ډېر خرازي وقالوا تخويف للمؤمنين وه قاللو اوند لا نو مینا لکه هررګز یقی نه کوو منږه تابان دی ته هرګ په دیق نه کوو منږ ستا تر د پورې چې تجار کې لنا زمونږ د فه من ې زکنا یم بغچنا او ته کونا لکه جننا یااشت یاشي ستا دپارهجان نهتوننیو من نهداخللیوا نه ب د کجررودنګورونه پس جاري کې تو پس جاری کې تو ال انه نهروونه خللاله په منته دیکې ته فجیره پر دجاری یا روا نکڑیتو الانحارو <سلام> ولی خلال ها پمین صدی کے تفجیرا پروانو لسارا وات او تسقیت السماع آلین او تسقیت السماع یا راو غرزتو یا راو غرزتو اسمان لرا لکسنگ چتا گمان کرده علینا پمونگ بانده یا راو غرزتو اسمان لرا لکسنگ چتا گمان کرده پمونگ بانده کسا فانو یاو ٹوٹا او تا تیا یا رات للو یا رات للو کې ته پاللا تا لا سرا والملائکته او د پرشتو سرا قبیلا <تصفيق> ماخه ترا اوسته ماخه کې او یا کونلک بیتن یا ش استاد پاره یو کور من زخر فند سر زار نو ترقافه سما یا والو زی ته آسمان کې او هرګه منګه تصدیق نکود ال تولو دستا تر دې پوري چتراळे منګه باندې کتابن یو داسه کتاب پ یو زل باندې نقره او چول و منګه ګلرا قل هوا یا اها نرب دا رب سمالرا هل كنت نعم <سلام> الا بشر الرسولا مگر انسان لګل شوه پیغمبر زو انسان نیمه دا زمو وسکنه دي دا زمو وسکنه دي ګور دا ټول دا غیا اعتراضات وی ادا هملا د زمکنه یو چین جاری کا الله اکبر د اوسم دا اعتراضات کوي عالم با غ چاته حق پرس با چاته چکالا والا گوته خوګه یرا شان گوته دل افا گوما یا دا دا دا دا هغه مشرکین نظریاتو یا دا عالم باغ چاتوی چې دغه سره ډیر مالی الکه پیغمبرې پاګ باندې اعتراض کوستا خو باغونه نشته دادی نشته باونه داس چې دغه په مینس کې ولی جاری وی دا د زمانه د جاهلیت اعتراضاتو او سم دا کوي یا داوید اسمان نرا باندې ټوکړه راغورځي یا الله پرښتې را تا بالکل مخا مخراوله نو البتا یا دا داد کور روددس روزر که کنا یا اسمان کی خوالو زی وسمت تا تداوی اسمان توالو زی لاڑ شی او یا داد اوس پتا تداوی ولی پوغی تو چ پاوا کی الوزی او دا کی وتا کارو خو بیا خولی دے کارو خولی دے کارو بیا او بل دا چ سرب الوتل نہ دالتنا برالاو یا زل باند کتاب مرڑے او اغه بیا من گل ولوم من بیل ولو چ زل کتاب راڑے ال بد منو الله سوره انعام کې داسې مضمون تیر شو جواب دا غیلتم سوره انعام آيات نمبر 73 الله پیغمبر پاک ته وي دا ټول د خدای توب کارونه دي او زه انسان م خدای نه ایمان و ما منا عن و ما من انسان سوما نن خلق لرا یومن د خبر نه چدی مان راوی هر کلا چرغه دی ته قران کریم الا ان قالو مگر د خبر چوی دی ابا صلی الله علیه و الی گلا تعالی بشر الرسولا بشر لرا پیغمبر قل او ای الله کان فی الارض جواب واک چر و پس منکه کی پریشت یم شونا یم شونا چا غیر زره پدا سال کی مطمئنینا چوسی دن کی په کې نو خام خارا لګل ونګ پدای باندې مینا سماید انا ملک الرسوله پرشته لر پیغمبره کچریدا سوي چې په دې دنیا کې پاريشته او سیدون کې او دی دنیا کې پاتې کې دي شوي او دلته پاتې کې دي نو ما به یې پاريشتا پیغمبر راله غلې وي خو انسانان پیدا کېږي نو انسان به راله غما قل او یا کفا بالله کافید الله تعالی شهیدن غواپ ما بین سماپ ما بین تاسو کې به شکه دا الله تعالی د پندګیان خلونه خبردار دې دن کې و من ور چا د ہدایت ک الله تعالی غت تاسو دې لار بندون کې او هرچه آسوگ ده چو گمراک اللہ تلاغ لرا پاس نبا مومیت ددی دپارا سوگ مددگاران ما سواد اللہ تلانا او جمع بکومنگ دی لرا فرزد قیامت <متحدث> بندی علا وجوه هم عم یا و بکمون و سمع پا ما خونود ددی او امیا داس حال کی چی ویبا دی لند داس حال کی چی ویبا دی چالاگان داس حال کی چی ویبا دی کان لاند چالاگان کان او مخونو باندې بیا جمعکم د نوبي عليه سلام سلام نه چا تاپوسکه یاد الله پ غمبره په مخونو بسنگزی سنګ په مخونو به نګځې نه بیا سلاماتو سلام کم ذات چې په دی قادر ده چه ده گرزول پا دی چې دی په خو باندې ګرزولله دی او پهخواو باندې روان کله د نوغ زات په دی باندې قادر دی چې دی په مخبانې او ګځ په مخې او ګځ یا دا معان چې مخونو باندې باخ کلی شي لکه د دا مردار با لکه پا مخون دا سراخ کلشی لکه سنگ چی مردار دا سرزاڑه راکاگی دا سر براخ کلشی آزان الله من ها ماوا هم ټکان لدې جانمو جانم بې کولما خبط هر کلا چې کمی شي لمبې د اور زیدنا هم سائر زیات وګمګدې لراغه اور اغه اور تیز لمبو والا ذالک د جزاوم بدل د دا په سبب د دې چې به شکدې انکار کلو د تونو زمنګا وقالو او ویلو دای ایزا کننا آیا هر کلا چې شومګا ایزامن اډو کی ور افات او زرا آیا بیا مونګا لمبو او پورته کولی ب شوو خلتن جدید دا په کی بیا بلا بیالهمونګه پورتا کولی شو ان کار د قیمتنا او سو دام دا د زمانی د جیت د نظرات نظریوه ان کار د بعض نه او اوس دغه نظره چې کم د نو شو شوید ده ډیررو خلکو کې دا موجود دا اما هر انسان کې تقریبا چګورې ن سبا د عام خلکوې عملند دا شي موجود دی او کواً ډیر خلک کو. دهریہ موجود دی چاغی نه منی قیامت ده رانګه د دا سر سید احمد خان پیروکار اغی دا نه منی اغی د دین منکر دی اوی د دانش ته او د خلق دا نظریات په کالجونو یونیورسيټو کې دا درسیا تی بیا د دین منکر دی د باس بعد الموت نه او صدل تکه پتا تدار شي کیچو دا ګور سم شدا سے کارونه مکوځه مړه دا التنه سوق پری کړی راغلی دی زماړه التنه سوق پری کړی راوي التنه ک پری کړی راغنو تبو له بیا داسه دا خو الله حکمت په دې کې ده چپټ ساتلې نه چودري ایمان راړی کنه کال تنه سوق پری خو بیا ته داسه نګر دي بیا به تو سامه او عالم او ولم يروا ايه ديق ونلك دليل عاقلي في اثبات القيامه او ولم يروا ايه ديق ونلك بشك الله تعالى اغى ذاتي چي پیدا کړي اسمانوس مکلر بشك الله تعالى پیدا کړي اسمانوس مکلر قادر ده پدے باندي چي پیدا کي پميسند ده باندي پميسند ده باندي او جاءل لهم اوگر زوید ديد دپار دي او اوگر زوید ديد دپار يونيتا لا ريب فيه چي اي شك نيشتري فرات لو یا اگر زاوی مانا مکا اگر زاولی دا, دا ماناو کا یا دا چه این یا خلوقا بانده آتف شی او مازی فا د دا مزارع بانده شی دا سی آیا دای غور نرکده چه بیشک اللہ تعالی آغازا چه پیدا کرده اسمان نوز مکا قادر د پا دی چه آغا پیدا کی پا مثل دا دای بانده او اگر زاوی دای دا پارد دا سیاو نیتا چه دا غی پراتلو یا شک نیشتا کې یا دای پا یادا وجالا اگر زول د د د د لپاره دا س یو نیټا چې شک نيستره پایک پا بال ظالمون الا كفارا فس انکارو ک ظالمان الا كفارا مگر کفرا کفر نه انکار نه کفر کید د دین انکار نه کید نور د ارس نه انکار کئ قلوا انتم تملیکونا بيان دایجه زددی دا دا او دلیل عقلی قل ایا لو ان تم تملکون خزا انا رحمت ربی اذا لمسکتم خشیت الانفاق ویا کچریتا سو مالکان و د خزانو د رحمت د خزانو د رحمت د رب زما نو اذا په دا وقت کی امسکتم اس بن کڑی بو تاسو الانفاق د یری د ختمه دونا الانفاق ختمیدل د یری د ختمه میدونا وکان الانسان او د انسان قطورا تنګ زړه والا قطورا بخيلا انسان ډیر بخیل ډیر تنګ زړه والا دی الله وایوایا پیغمبر کتا صدا الله د خزانو مالکان و د الله د خزانو د رحمت زما زماد رب د رحمت د خزانو مالکان وی دا دی د عرص تا ځان څه خېتو او یریدی بچی ختم نشي دا ولی انسان دیر تنگز لوا لده وَلَا قَدْ آَتَيْنَا مُوسَىٰ تِسَعَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ سَلُوْرَمْ بَابَ او پا دی که دا ذکر کئی چه دا اللہ دا آغا حق فرس خلق سرا آمیرین بالمعروف او نه آن المنکر والا خلق سرا ٹھوکی کل کول کل سبب لنزول العذاب سبب دید نازل دلود عذاب اللہ اکبر اللہ اکبر walaqad atayna taqi sarawar kalumunga Musa Musa alayhi salatu wassalam ta tis ayatain bayyinatin aghanna mu'jiza bilkul sargande fas al bani israila fas al bani israil nah mu'jiza kam me tas tama yaaw yaaw mu'jizash mera مانه تا یو دا غې نه سپین لاس دوه دا غې نه وره امسه بمار جوړې ده بل دا فارسناله متوفان قات سالي دارنګې کم والے دمه وو دارنګې توفان دارنګې امل خان دارنګې ووم اغه او دارنګې اتم اغه چینجه او نه هم اغه وینا سوره আরাف آیات نمبر 133 کې تر شو ا مزمونو اللہ اکبر والا قد ایتنا تاک سرور کلمہ موسی علیہ السلام تا آغ نہ خیم موج آغ نہ نہ خے بالکل سر گندے آغ نہ پس تا پوس کاد بنی اسرائیل نہ ہر کلا چراغ گئی تا فقال له فرعون پس یغتا فرعون بے شک زو یقین کا ان کے ام پتا باندے اے موسی مسحوراد جادو کڑے شو نا تو جادو تا به निजामه تا غمان دې یقین می د در باندې چ جادوګر ټوکه شوروکړي او چې ټوکه شوروکړي نو الله په عذاب راولیږي الله اکبر فاسال بنی اسرائیل اراي قران کې رازي وسل من ارسلنا من قبلک من رسولنا تاره ماکه چې مونږ انبياله ګلې دې نو غاینه تاسوکا وګورئ تاسو په چا نه کیږي هغه ژوند نو چې تاسو چا نه کیږي هغه ژوند دی نو یوازې انبياله ټول ژوند دي و اوس ټول بني اسرائيل ژوند د نوې اسلام زمانہ کې اوس تاسو زمانہ کې هم چې فسل بني اسرائيل تاسوکا د بني اسرائيل نه نو یا بل کتاب لیکا چاپ حیاتو الانبیاء کتابنا لیکری مشران کشران ته خطونو لګی چی جی موږ ډیره لوی غلطی شوې ده ډیر لوی حماقت وله موږ بې وقوف یو اصاغر او کابر وای ټول وای چې موږ له دا کتاب لیکل پکار ده چې موږ هغه کې دا ولیکو چې هغه کې حیات بنی اسرائیل حیات بنی اسرائیل یو کتاب زموږ نه پاتې شوې ده ما شورا پیو کې خخ پلو کې چې حب حیات حیا حیات یان شي حیات دنیا وی جسو دی انصری کا لقد قال لقد علمته وموسا علیہ السلام تاکیک سره په ته په باندې چراله غل دے ما انزلها اولای تاکیک سره ته په ما انزلها اولای نذرا لغی دمو جی سی الا رب السماوات مگر اگر رب د او اگر رب د اسمن کو تحقیق سارا تو په پې چې نه دی را لګل مگر اگر ابو د اسمانو نو د زمکه بسائر د پارا د پوې د پوې د پارا و اين لا جون کو بشک ازو خام ح یقین کوم پتا باندې يا فرعون او فرعنا مسبورا تبا کښوې مسبورا هلا کښوې مسبورا کم عقل مس مصبورا <مس> ملعون دریوارا تولی ترجمه او کا مصبورا تباکڑ شوی حلاکڑ شوی محلکا تحلاک شوی یا دریم ممانا کم عقل دیر بیوکوفی او دریم ممانا مصبورا ملعون لعنتی تقو دیر لوی لعنتی وی اگو رکنا وی قرآن کی رازی وی داشی تاتا چکالته مساله لګه غونټه کې سخته بیان کې نو تاسو به دا شکی وای ګوره قران کې راځي چې موسی علیه السلام ته الله وای او هارون علیه السلام ته کو لالهو قول اللینا نرمو وینا کو نرمو وینا انو ایتازو سختی کوي زمنګ مخالف هغه به د فرغون نه کوم د نو سخنی او تاسو به د موسی اسلام نه کوم د ډیر زیات چت نه موسی اسلام فرغون څه خزي او فرغون تنر ما خبره کوي تاسو نرم نرم خبره کوي ګورو تاسو یو کې ده وتوایا مقام مقام فی جنا بشکه نرمی دا خشیدې نرمی خشیدې خوهار ټیم کې نرمی د هر چال سره نرمی او په هر کې نرمی دا ګوره ډېر محلیک شېلې هر چرتن نرمیدار چا سره نرمی او پار وخت کې دا ګوره وای کړه راشه موسی علی السلام اګهم ویلې دي او آل کی وتعالو یې نرمی خبره کوو چې څنګه تللې دی نو بیا څنګه دلایل د توحید وای دی خو نار ما خبره دی ته وای چې دلایل د توحید پټکا دی ته نرمه خبره وای مداهنته کا نرم دی ته او سخت د دې ته وي چې د دلایل توحید بیان کې رات پښیر کو دا سختي دا هم منګه هميشه کو ولو کان تشدیدن بیان کتابه و اظهار قول من نبی محمدی فإِنِّي بِحَمْدِ اللّٰهِ رَبِّي مُشَدِّدٌ حَلُمٌ أشهد كل مشهدي کدا الله د کتاب بیان او د پیغمبر د سنت او اظهار دا د تشدید او سخدی وی دا سخت والي وی نو فئني به حمد الله ربي مشددن د الله فحمد सना سرا د الله ففضل وکرم سرا زم تشدیدما الحم شهودا وشهد كل ما شهده را بالاخ بالمليان او هر ميدان ته حاضر شي هر دا کې بزد الله کتاب او امان کتاب به يالم د پیغمبر د سنت او اظهار بکوما الحم شهودا وشهد كل ما شهده او غراوا تمقام مقامو في جنا اوا ابتدا وقتو ابتدا کی نرمیو کا خیر دے خوکرن پوئی گیا او زدیانا و اینا دیانی نبیا دموسیٰ علیہ السلام قولتا گورا او حلاک شویہ وې کوم عقله وې لانا تي د ته ام لګ بیا وګورم دا موسی عليه السلام ملي او دا موسی عليه السلام یې نورې نس کې تیر شوی وې ربانا اتمسعله اموالهم وشدد علی قلوبهم فلا یمنو حتا يروا العذاب الیما او موږ زم دا په اسکول دا به کو ال تنرمی مرمی بیانوا معجزه به داسه و چمصاب به ورو غرز الله نه د پرغان به پرتگزیالو داسه معجزه ولا الله ور کړه دا یک لګ دلایل بیان کمنه فرا ده په ایرا د اوړلاست زمده چې راويدي له یا دا چې تنکې دا له من الرضی پهزم کا کې په اغرا پس غرقمګغ له او اغا چا له چې د د سره او جمع ټول پهټله او قلا من بعده لبنی بنی اسرائله اوی منګه پس د حاله کولو ددنا بنی اسرائلو تاچو چېسیږ تاسو پهزم کې په هر کاه چېرالاوا د دا جئنا بكم لفيفا کوم لفیفا رالو تاسو له لفیفاه ګډوډ لفيفا ای جمعیت ټول پټولا وبال تَرغیب الی القران و بالحق او فرشتیا سرا انزلناه ورال گله دې مونږ دی قران کریم لراو په فرشتیا سردا غلله او ندل گله مونږ تعال را الا مبشر مگر زیر ور كونکه ونزیرا او یرا ور كونکه وقرانن فرقناه لتقراহু علالناس او وقران انزلنا قرانا او را لګله دې منګدا قران کریم فرقناহু فرقناহু تقسیم کړه دې موږ دیلارا تقسیم کړه موږ دیلارا لته قرأه دې د پاره ټول ولې دیلارا په خلقو باندې عالم مخ سن په دم دمه باندې ونزلناه وراله ګلې دیلارا تنزیل په دمدما را لګلو سره الله اکبر یا بل امانا وان قرانن وَقُرْآنًا أَوْ دَأْ قُرْآنَ قَرِيب فَرَقْنَاهُ جُدًا كَلِ دی مڠا پديك هق او باطل لِ تقرأه دي دا پارا چول ولت دي لرا علت ناسه پخلق باندي على مكه سينو پد مدم باندي وَلَ زَنَّاهُ تَنزِيلًا اور الي گله مڠ دي لرا تنزيلًا پد مدمرا لي گلو سرا قل اوايا آمِنو بِهِ او لا تُمنو شي کي مان یا ایمان نن له تاسو په دې باندې کراړای ایمان او کنه ولی کتا سورړای او کنه نو بهشکه او خلکو چې ورکلش ودی لرا علم مخکې د دینه هر کلچ دسته لشی په دې باندې یا خیرونا للاذقانه ورځیګ دې پسنه خبرو باندې سجده سجدہ کوي او کی ویقولون توحید بالتسبیح وَيَقُولُونَا أَوَّيْدَيْهِ سُبْحَانَ رَبِّنَا فَاكِدَا رَبْ زَمَنْ لَرَا إِنْ كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا این بمانه د ان سره د مخفف مین المسقل بشک وعد رب زم گا لمفول خام خام کرردا و یخرون غرزی کی پس نو خپل باندې یا بکونا دا سه حال کیچ جاری او زیاد کی دا قران کریم د لرا خشوع فاض زای کی چې قران واوري نو جاری او نو راجس شروع کی د مسلمان زړه داده د مسلمان باندې د الله کتاب الگی او د مسلمان لې نرمی را شي د مسلمان شان بوي او چې مسلمان کله د الله کتاب ل شي او مسلمان یارت دا پهې دی وی او دطوی را طوی او داس یو داسی دا پوهه چې دا مرتد لاین دی او د مسلمان نه دی دا سې پخلی مسلمان دی چې د الله په کتاب تنگیگی د الله په کتاب باندې خفه کېږ پوهه چې دا دی ويزيدهم خشوع دانا چې پدې باندې اعتراض شروع کی لکه د منافقینو اعتراض و ايكم زادت هذه ایمانه او ګورا ایمان خو په چله کی جوړیږي ایمان خو چله کیږي بعد چله شنه چله شنه ایمان په چله کی جوړ شي او دا او ګورا تاسو درسونه دانا سې تاسو سره څه شو او ګورا دریت مو ندی کټه کړي دال وا په خوله چل د نه درځي او دا چې کم درجو په چل د نه درځي او دا انور دا من لیست کړي تا تاسو وګوره سجده کړل په قران کتاب سجده کړو تاسو وګوره تروصه پر دال وا چنه درځي تروصه د لريجو په خو له چنه درځي تاسو قران ايكم زادت عظیما را شو وګوره چې لولګو چې ایمان دې مضبوط شي دا اوس په تاسو د منافقینو اعتراض مسلمان خدای دې چې قران واوري دا غ زړه نور معجز شي الله تعالی په قران تکینه پد چوزس کینم پدینیا چما کیسکه مې ده الله اکبر حدیث کرازی نبی علی صلاتو نا یو سړی تا پوسوکو ويا رسول الله یا رسول الله پس شی باندې زده اور نزان بچ کما اور نا پستشی بانده زان بچکم نبی علیه صلاة و سلامتا و فرمائل بدومو اعائی نکا حالا فا انا آئینا من خشیت اللہ لا تا مصوحا نارو عبدا زکا چیوسترگا ام دا اللہ دی یرد وجن اجاری اغیس ترگی تا اور چتا نرسی لگ سائیت تا شزان یا الله ما ټول مرستانا فرمانی دا ما ماف کي نو هغه سترګا الله پاغه هور آرام کړې دي او الله چې کم دي بیا هغه سترګې ته ور نه رسي دارنګ حدیث کې راضي نبي عليه الصلاه والسلام فرمایي عینانی لا تمسهم النار دوا کې مسترګي دي اور بالکل چرم نشي مسقول غي اور اور ور ته نه رسي بکت من خشيت الله یو آغس ترگا چې هغه د الله دی یریدو وجنه اوجړل واینون تحرس فی تحرس فی الله او یو آغس ترگا یاو آغس ترگا چې هغه د الله د لارې کی سوکیداری کئ د الله لارې کی ولادر جہاد کی او سوکیداری کئ حلا دارنګ نبی علی صلاتو السلام فرمایې دې اس کی راضی آغس چې الله دی یریدو وجنه اوجړل دا اللہ دی یاری دو وجین او جڑل نو د با چرم اور ته داخل نشی تر دی پوری چی پی دوباره پا غلانزا که داخل شي نو پی دوباره پا غلانز که نشی داخلې دی نو داگه انسان دی جهنم تا نشی داخل دی دا دی بلکل جهنم تا نشی چی دا دی یاری دو وجین جاڑی دارنگی حدیث که رازی که یو سڑه پا دی امت که داسی وی شيعه ده الله دې یره د وجنه اوړاړي نو الله رب ال عزت په دې ټول امت لرا د یو بندا په جلا باندې نه جات د جهنم نو ورکی ټول ګناغار لرا لو ان عبدا بکافي امته لا انج الله تعالی تلکل امته من النار يبوكا ذلک لابده یو ټولږي کی یو سړی ده او اگر ټولږي کی اغه او جړل د الله دی یاره د وجینا نو الله رب العزت با د ټول ټول ګلره نجات ورکي جلا ډیر قیمتي شی ده ډیر قیمتي شی ده چې کله انسان یو طرف ته او او جاړي الله ته او جاړي چې الله ما فرمانی کړی دی ما معاف کې يبكون و يزيدهم خشوا قران چې اورینو جاړي قران ته کینا پدینې چې ما کې سکا مېلې او وګوره چې ما کې کم شرکيات دي کما بد عملي دي په ما کې چا ده زانه لری کم قل ادو اود اللہ نوم اخلی تاسوپ نوم د اللہ او وید الرحمن یا نوم اخلی تاسوپ نوم د رحمان ا یم ماتد حرچی نوم اخلی تاسو نو اخلی ولی فلا الحسن الاسماء الحسنا خاص دی اللہ د فرا خیر استفست نوم توحید بدعاء کمو نوم سره چې الله را بلای کف نو ند رحمان سره کف نو د الله سره فکم نوم سره را بلای نوراوی بلای زقدر دی الله د پاران هیڅ ته هسته نو موندی الله اکبر حدیث کرازی د الله را العزت یو کم سنموندی چا چې دا یاد کړ یعنی دا قیدی سره عاقیده په اوله رلا د صفات د باری تعالی نو الله رب العزت بده جنت تبوزي الله اكبر ايما تدو ارچنوم اخلي تاسو نو اخلي پس زكاده دي الله د الله د پاره نومه دي هيستا هيستا ولا تجهر بصلاتهك اعذور مكوا بظور جاهر مكوا आवाज موچتاوا بسلاتهك فقرا خپل باندې بسلاتهك فدوا خپل باندې ولا تخافت بها او مخکا تاکا و آواز لرا بی ها پا دی بانده وابتغی بین ذالک تلاش ما بند ده که سبیلا یا ولار دعا چی کئی نو داسې کو چی خپلی آوری بلې ناوری خپلی آوری دا درمیان طریقہ وقل الحمدللہ اللذی او ویا چی حمدون دی آغا ذات لرا اللہ تعالی آغا ذات لرا لمیت تخیزو خلاسد صورتو او هیدبل الحمد له لایت تا چېې دې ول نې د جوړړه والله د ن والله او نی دغ دپهبراخې داره ف موول کې په کار سا ځای کې اوواله می کولله او نشته دغ دپه واللی یوب میلی سوکھ مددګار د وجید کمزور تیانا وکبیرو تکبیرا اولوی بیان کا د دی الله په کاملې تریکې سره تکبیرا فکامل لوی تریکې سره کاملې تریکې سره د الله لوی بیان کا اغه څنګه دا الله د توحید چغه اره زای کیو وها دا, کی دا الله تسبیح بیان کا خلق تو آیا پوکاریو الله تکوي دعا ديو الله نواړي او خلکو ته وایا چ الله يک